Bismillahir Rahmanir və rəhimli Allahın adıyla. Wal 'adiyati dhabha And olsun tövşiyə tövşiyə çapanlara. fal And olsun dırnaqları ilə qığılcım çıxaranlara. fal And olsun süb çağı həmlə edənlərə ki, Hücuma keçib tozanaq qaldıraraq, Qoşunun içərisinə soxulurlar. Həqiqətən, insan, Rəbbünə qarşı yamanlan kordur. O innehu ala zalik laşehid. Özü də bunun şahididir. Wa innehu li hubbil o var dövlətə çox hərisdir. Əfələ yə'ləmu ədə buğfirə mə fil qubur. Məyər o bilmir ki, qəbirlərdə olanlar çıxardılacağı və xuss ilə mə fil sudur və kökslərdə olanlar aşkar ediləcəyi zaman İnna Rabbahum bihim yawma izil-lakhbir. Məhs, o gün Rəbbi onlardan xəbərdar olacaqdır.